Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad Wa ala alihi wa ashabih Wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allahum jalla wa ala Fale ndarojmë Dhe vëtëm pritindim dhe fale kërkojmë Dhe sallaudatë dhe bëkimët Allahum qofshimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familën të shokët Dhe të gjithët atë që ndyekin Këtë rukë dhirëndid në fundë të kësaj bota Të ndëruar lazër Dhe motra për vazhdojmë edhe sonë të melenë Allah të mëdruar Me temën tonë Që kemi filluar të trajtojmë Dhe të të që dy ligjirata me radhë Dhe cila është në kuadrë të trajtimi të temeve Që kanë të bënë me pengesat tonë Në rrugën të ndritë Allah të zogjet Imi duke trajtuar temën E cila fetëreshtë të ka amin gullu Dhe që në kuptim dhe të, të të të pruarit Dhe të i kalimi i kufeve Dhe të të të të të të t Dhe kemi shëruar kuptimin e këti nësjoni Sim pas trajtimeve të djetare që e kanë, kanë bërë kësa i teme Dhe gjithështu kemi trajtuar edhe shkacet dhe pasojat Që kanë të bënë me këtë teme Dhe tashme kemi arritur dhe të përfundimi i kësa i teme Së paku si pas asoj që është sinuar të trajtuat Jo që kemi përmledhur tëra që ka të bëj me këtë teme Nga se në që se i këthemi tëajtimeve që janë bërë së i teme, pa dyshim se dotat janë me volume-volume të shkruara, të botuara dhe gjithashtu të janë numerikisht me djetra, ndoshtë atë me cindra, seminar dhe konferensat të mbajtura në lidhe me këtë tim. Por ne jemi munduar që të i qasëm i këtë timi nga disa këndet të ndryshme, se paku duke të tëajtuar atë që më mëndujmë se ka të bëjmë mëneve. Dhe kemi arritur dhe të pika që ka të bëjmë me metodologjinë islame në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. A thua valë në bitësillat baza dhe qëfar metoda përdojrë islami për të shëruar këtë problem. Dhe kjo është një nga pikët më të ndishme dhe vendimtare për tëra që është në të në mëherët. Andaj të nërolazër është përgjësi shumë e madhe, ma dje edhe shumë e ndishme, çë përball këtij problemi kaq të madh ne të pretendojmë se kemi të drejtë të flasim në emër të islamit, se kjo është metodologjia e tij dhe se kjo është rruga që ai e ndjek për të zgjuar këtë problem. Por s'paku jam munduar se si të përmbledhja ato që dietarët tonë i kanë përmendur dhe i kanë trajtuar, që s'paku të jem vetë një përcjellës, ndoshta përgjegjësia të bije mbi ata që i kanë shkruar dhe i kanë thënë këto fjalë që them sonte e kam dhënë dy pika kryesore të mëdha e që pastaj çdo pikë ka edhe pikat dhe nën pikat e tjera. E para ka të bëjë me bazat e rëndësishme dhe të domosdoshme të cilat duhen të kien para syh kur ndërtohet dhe hartohet një strategji dhe metodologji me të cilën synohet parandalimi dhe luftimi i kësaj dukurie. Dhe pastaj pjesa e dytë ka të bëjë me dhe të të metodologjin dhe pikat dhe dimenzionet të za duhet të përfshihen në përpjekin ton për të parandalu dhe për të shoru këtë virus dhe këtë smunje të përhapur në mesin e njerëzve. Filimesh, kur kemi të bëjmë me bazat dhe kemi të bëjmë me shtyllat e tretimit të kësajteme, atër të jam disa për tjune. Normalisht, Nuk jam i interesuar që të thellojmë detajisht në çdo pikë, por s'paguosa ta përmendim për t'të treguar një gjë, të nderu Allahu. Se Islami kur ndërton një strategji të k tillë dhe kur ofron një metodologji kaq të rrëmbëshme, e bën në bazë të qëndrueshme, jo në hamendon eksperimente. Gase këto vijnë nga mësimet e Allahut azhahar dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj don baze të fuqishme, stabile, të qëndrueshme, qi që mbito pastaj të ndërtojmë atë që synojmë ta realizojmë në vazdim dhe motutje. E para baza e parë dhe shumë e rëndësishme që duhet të kjet para syjsh në përcaktimin e çfarë do lloj metodologjie, në përcaktimin e çfarë do lloj metode të shërimit, baza e parë është e ndërtuar mbi definimin e drejt tek këtij problemi. Ngase problemi fillon dhe mbaron gjithashtu te pamundësia e unifikimit të njerëzve rreth definimit të problemit. Andaj është shumë e rëndësishme që kur e definojmë një smundje, ta definojmë një definicion për mbledhës dhe gjithashtu një definicionin që do të përjashton çdo element që nuk ka të bëjë me të dhe në fut në dhe fut në kuadrater të tij të tre çka do të bëjmë te? Andaj sot për shembull është problem kur të te tepruar në fe, ose ajo që përdoret si term i zakonshëm i ekstremizmit trajtohet për shembull këmullja e një vajze për ta mbajë shamin. Kjo nganjëherë trajtohet si ekstremizëm në fe, dhe kjo është problem, ngjëse bajtja e shamisë është bazë e fes. Dhe kur dikush këmgull me kry një urdhën për kontrë problemeve Dhe këtë retoj se ekstremizm Pas taj edhe shërimi këti probleme dhe të këtë problematik Në qovë se ne me ndojmë nga njëra Se këmgullja një dualit të ri Që mësta një los moral në vetë Por të mbet të i pasër në moral Nuk e pasër se shemblë jësufin a.s. për e gëmbër dhe tjër Këmgullja ti duhet të lafdrohet Dhe këmgullja ti duhet të qmoat dhe të kët E jo që të koncidruhet përshamull si një kuptimi të pruar i fesi, e kështu me ratë, ose përshamull të përmenden dhe të trajtohen definimet të tira të cilat, realisht, si mbas konceptit vetar janë të papranuashme. Prandaj, është shumë rëndësi mbi cilin bazë, mbi cilin kuptim, për e ndërtojmë definicionin, e që pasaj një bazë të ti edhe e përsaktojmë pasaj edhe metodologjinë, Edhe të gjithë ato që kanë të bënë me shërimin Andaj stame shumë Shumë i kujdet shumë Dhe është shumë i vëmend shumë Në momentin kur Përcakto në definicion Nga si janë shumë rëndësi Për shemë mullë shikane Korani dhe sunet në pegamberit Sallallahu a sallam A ka arë Korani në gjuhë në arabe E vërtet është Parë nëcionet e ndryshme Dhe definimet e rëndësishme A I e kalën Kuran i gjuhës arabe Ju jo. E ka përdur gjuhën Por definimet i ka për vet Për shumën Kër bie fjalla për imanin Kër bie fjalla për namazin Kër bie fjalla për zeqatin E kështu më rabë Këtu e në termen e gjuhën arabe Mirë për i ka definu shëriat E ka te i kalut Diminëzunin gjuhësor Por të reguar Sa ati i takon për saktimi termen e gjithë E kështu këtë ka të bëj edhe me këtë termen Dhe me Është siguri mund të jetë vetëm atë kur burimi i definimit është hynor, nga sa ajo që është njerëzor është relative. I ndështuohet rrethanave, i ndështuohet aftësive, i ndështuohet, do të thot, shumë, shumë gjërave që njeriu është i varur në këtyna. Prandaj, shtyllë e rëndësishme edhe domosdoshme është aspekti i definimit dhe i njëjës së kësaj çështje. Prandaj edhe është mirë që çdo kush pinëve të ketë kujdes mos të pranon asnjë term Asnjë përkatësi, mos prano asnjë emër përdesë nuk e din çka sinonot me të. E kur e din çka është, pastaj shikojë, nga se punish më rëndësi për mbajtje të bërthama juë emërtimi. Emërtimi është simbolik. Emrat janë simbolik, është e rëndësishme esenca edhe për mbajtja të emërtimit. Shtylla e dytë që është shumë e rëndësishme, që i stan mbi të ndërton strategjinë dhe metodologjinë e tij në parandalimin e luftimit në kësaj dukurie është se kushtozon që trajtimin e kësaj teme dhe kushtozon që marrjen me këtë problem ta bëjnë vetëm njerëzit përkatës të kësaj lëmije, jo çdo kush. Ndërsa sot ne kemi përzile të hatashme, jo vetëm këtë temë, por shumë tema, ku njerëz që janë mëse larg ti lëmidhve të caktuara ata përzien në lëmidh që nuk u takojnë. Prandaj edhe është bërë lëmsh pastaj edhe trajtimi shumë xherave. Allahu xhella wala thot në Kur'an was'alu Besalo ehle dhikrit in kuntum la ta'lamun pyetni faq ehle dhikr ata qe din do të ata qe dinë në term i përgjithshëm tër ata qe dinë atë që ju vë duhet e ju ta ata këthe në prandaj allah xhallahu ala në kët pikë njerëzit i ndan në dy grupe ata qe dinë dhe ata qe nuk dinë ata qe nuk dinë kanë një obligim edhe ata qe dinë kanë një obligim Obligimi atyri që nuk din është që pra që nuk din të pysin ata që din Dhe obligimi atyri që din është të aspjegujnë atyri që nuk din ata që din E kështu për përcuhemi Por në qëfë se përzi e njerës jo kompetent Dhe flasin tema që nuk u takojnë e atër bët lëmsh të njerës Dhe pastaj gjitha metodologi e ndërtuar mbi Për fundime dhe konkluzat e njerës jo kompetent dhe tjetë jo efikose Dhe juë jo qendrueshme, dhe ju, jo, dhe ju jo me karakter të shrimit, po ndoshte me karakter të shtimit të polemit edhe më tepër. Prandaj sot për shkakmull suim njëhart të përvillet ndryshme, por kufizon çka është kë, thot çka është kë, duke mos ju kthyer madje as fjalor për çon shumë thjesht, më u kthi me shqisë këta, nuk i kthehet fara atë. Ngase shpesh era, por kufizimin bën në interesa caktuara, me synime të caktuara, mund të jenë tendencioze shpesh do çoft. Për këtë arsye, njëhart kompetent duhet të flasë, të tjerët të dëgjojnë dhe këte në të profilëve të ndryshme të bashkuar me sënim sinceritetin dhe vërtëtsin të sëllim për kufizime që njerëzë vëduhen dhe këte së të rejtë pak më voni në shala në mënyrë pak më të, të, të detajzuar e treta që sënohet baza e tre të ndërrodhezër dhe, dhe mojët rëmbicilin istame e ndërtan pastaj edhe metoden edhe gjithashtot uh, atë që ka të bimëshërimin është se me luftimin e të primit në fej, ekstremizmit, synohet qëfar? Islamit synën mësatarën, e jo të kalëm nga ekstremizmin, ekstremizm, përshamu nga njëra, ne amër të primit në fej, që fa synohet? Dopsimi i fejës, do të thotë shumë e të praktikufin, qka do të thotë zvogle praktikimin e fejës, ne nuk i thimi zvogleja, po përmirsoja, ka dolim në zvoglimit dhe përmirsimit, pra ndaj, synohet për mes kësaj, nga nj Në të të kalimin nga ekstremi në ekstremi Kjo nuk është metod efikas ato Dhe kjo nuk është aja që ofran shërimin e duhur Por shërimin e në nënkuptam këthimin në mesatarën e duhur Pra ndaj nëse dikush ka të prim Nuk është faj për te zbatimi si kemi thin, thën, Nuk mund tjetë dëvëshmëria Problem për një njeri Mund tjetë këtë kuptimi dhe manifestimi i gabushme i dëvëshmis Kjo problem po Pra ndaj nënkuptam në cionojmë me luftimin e kësaj dukurie për mirësimin synojmë trajtimin e kësaj theme, largimin dhe evitimin e shtrëmbrimëve të caktuara që kanë ndodhur por jo që në emër të kësaj të tash të realizojmë agjendat e tjera që nënkuptojnë higjienën e fesë, largimin e saj nga të njerëzve, dobësimin e besimit e kështu me radhë, gjasë kjo nuk është bazë e qëndrueshme që garanton shërimin efikas të kësaj sëmundje. Prandaj Peygamberi sallallahu a sallem për shambull Kur shfaqën prëllimet e shok të ti Në lidhe me këtë qështje Do të tëtë uh, dikush të i kalon të kufirin E përcaktuar fetaresht Falej ma shumë se që duhaj në logaritë obligimeve tjera A gjërante ma shumë se që duhaj në logaritë obligimeve tjera Peygamberi sallu që fari thonë të Që fari thë amëri bënazit Amëri bënazit a gjërante qëtë ditë Kjo është të prim, të i kalemi ku filit, edhe pse ka të bëjmë një batet ka që të madhë, por kjo është në logaritë të adhërimive tjera. Andaj pega mështë nuk i tha, le a gjërimi se s'kajrë për ti për këtë ju punës, nuk i tha kështu. Por i tha, a gjërat 30 mujë, tha e in i len së të thij, tha o në mujë më shumë, tha atër e a gjërat 2 e rën një oftë, tha o në tajta, tha o në mujë edhe më shumë, tha mas shumë të që ka m Adhurimit, pëzit, pjesës e mbetër të obligime Mos është të ma teper Ndaj e, sta, e regulaj dhe e stabilizaj Dëshirën e ti të madhe për adhurim Por nuk ja fiku Dhe nuk ja largaj dëshurin Ndaj fez, ndaj Allah Gjallaj Gjallahu Dhe baza e katër që shumë rëndësishma është Të ndërluas është se Pa të shimëse Do tëtë të, të gjithë ata që janë të prekur Ma dje edhe vetë Veprimet që e sillin dhe e shkaktojnë këtë problem kanë ndallim mes vetave. Nuk janë të gjithë barabartë, nuk janë të gjithë të njëjtë. Nuk nuk mund tjeti të jeti barabartë, për shembull, një veprim në FeCl prej kufit të mosbesimit, sikurse ajo që nuk pritet kufit të mosbesimit. Nuk mund tjeti të jeti barabartë, për shembull, një veprim i çelë. Eskalon në dhunë dhe në gjakderdhje, sikurse ajo që është mendim personal, por nuk ka të bëjë me dhunën. Nuk mund të jeti barabartë, për shembull, si një te prim në veçë Boran Gadia dhe ajo që boron nga Padia. Nuk mund të jetë i barabartë trajtimi i temës që ka të bëjë me dikën që me vedi e bën apo dikush është i manipuluar e kështu me radhë. Prandaj Islami bën dallime. Dhe çdo përgjithësim që nuk merr parasysh dallimet është i dëmshëm. Pra duhet të jemi shumë të kujdesshëm në trajtimin e këtyre temave. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka trajtuar njëjtë të gjithë ata që kanë pas problem me kët që është tja, nga se ka marë parasysh, dalimet mes njerëzve, dalimet mes rëthanave, dalimet mes niveleve të tyre, dalimet mes kuptimeve të tyre, dalimet e shumë të që imponujnë pastaj edhe trajtimin e ndryshëm për balë tëti problemi. Kjo është e që ka me e par, thash, si të bëjmë atë pikën e parë, dhe thashë si përfaqësisht e përfaqësuar dhe treguar, që islami e prezentan dhe garantan për mes këtyre shtyllave dhe garanton përmes këtyre bazave çremë efikas. Dhe garanton gjithashtu do të të trajtim të mirëfjetë dhe të drejtë. Nga se tek e fundit rezultati nuk është në dorën tonë. E jone është të bëjmë përpjekjen, të ndjekim rrugën e duhur. Kjo është e jona. E jone është të garantojmë trajtim të drejtë dhe të garantojmë trajtim të barabartë, do të do të garantojmë trajtim efikas të duhur. Pastaj njerëzit montabilës është vërtet por kanë prirje të ndrojmë për shkakum që mos i bindën ilaçeve. Sikurse edhe ismuri, edin sort i smut, edin se ky ilaç i bën han, po ja që nuk don më e përdoram. Nuk don më e përdor. Ose nuk i përmbahet disiplinës së përdorimit e kështu me radh. Prandaj nuk është pastor i fajit tek ilaçi, e as te mjeku, por faji është vetë pacienti, i cili në mënyrë të ndrushme ka refuzuar ka refuzuar përdorimin e drejtë i lachet. Në nënë tjetër, kur këtë kemi parasysht të nërëdezër, atër e, kur flasim për shërimin, islami shërimin nuk eshtri në një dimenzion, dhe thonë që veqë i kënë që se bo, që është të bo, të kjo punam. Nga se kjo është problem kompleks, nuk është i thjesht, andaj si i til në nënkupton edhe të qasurit nga dimenzionit të ndryshme. Në në në në në në në n Unë i kam përzjedhë katër dimenzunit të rëndësishme që duhet të kjenë parasysh në trajtimin dhe parandalimin dhe shërimin e këti probleme. Fjellemisht dhe në ruar më lëjani që të them një gjë. Kërë i përmeni këto pika, unë nuk po ju certifiko juve që ju tash të shpallën i të afcuar në trajtimin e kësë teme. Apsolutisht, ne po synojmë që ne të jemi të kujdeshëm, ne të ruhemi në rafsht individual dhe familjarë. Ti jemi të kujdeshëm se Shikon që farë bazat qëndrush me islami Me sa kujdesh e drejtan Andaj nuk munë është i thjesht Ashtun nga hëmendja jote Nga prirja jote Nga prorët e timu më më më një punë Shikon sa i kushtun vëmendje Bazës e shëndush Andaj këto bazës që i përmenda Jo që ne aftësoj njëve dhe, dhe na qertifikojn që ti jemi të aftu më më më këtë punë Por ushqen Seriositetin të këni Dhe kujdes që duhet ta kemi përballë temeve të këtylla dhe të ngjashme me të. Dhe gjithashtu kur i përmendim ne këto dimensione, çfarë nuk kuptojmë? Nuk kuptojmë të kontrollohat e vetes tonë. Sa thuaj vallë si çndrymim ne përballë këtyre fushave? A jemi a jemi në raport të mirë apo jo të mirë? A kemi ne për shemb ë uh, komunikim pozitiv me këto dimensione apo jo? që janë të rëndësishme në këtë temë, por e te i kalonë në këtë temë, janë të rëndësishme për të gjitha tema që kanë të bënë me jetën të. Pra ndaj, kërëjmi tek parandalimi dhe luftimi i kësaj dukurie, se kjo është pengjesë, dhe tema jone është pengjesa, dhe të lauta zogjel. andaj, është, të zogjelë. Andaj, dimenzioni i parë është, mund të quaj, më kështot, dimenzioni i besimi dhe i diesë. Dhe onë, dimenzioni i parë ës dhe me dirë. Këtu duhet fillim eshtë të fokusohet shërimi. Në biqfar baze, në cëllat pika. Të nërë lezër, besimi jonë ku i ka rënjët? Referencia e besimi tonë ku është? Në libri në Allah dhe në sunet në pejgamberit sallallahu a sallam. Interpetimi i këti, i kësaj baze, ku është? është gjeneratë e para dhe tek dijetarët që e përcollen me besnikëri dhe sinqeritet atë që e kuptuan nga të parët tan. Prandaj ajo që ka të bëjë me dimensionin e besimit është që të mundohemi t'ia përshtatim besimin tonë besimit të parëve tonë. Dhe pikërisht ata që u ndon nga besimit të parëve nuk e kuptuan drejt Mënyrë filluan të kalojnë në këtë ekstrem. Prandaj dhe xhavarejt janë një grup i parë që i kundërshtuan sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të parët janë xhavarejt, gazet nuk u përputhën, nuk u përshtatën me, me kuptimin e besimit nga na sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj kuptimi i drejtë i rrugës së El-Sunnetit dietorot e, e parë duke vëlluar nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga gjendratë të artët të muslimarëve, djetarët e, e, e tjera që të rëzhëguan këtë dje do të kontrolimi i vazhdushmi besimit tonë me besimit tjone e është të mëzdashën edhe në këtë pikë, edhe në pika tjera rëndaj nuk mund të garantojmë se kemi besim të drejtë dhe në përpuhetjim e të parët tonë vetë me deklarime dhe me emërtime nga se këtë të kalau nuk qënë peshë por kontrollimi i vazhdueshëm se unë po e bëj kët punë, unë po sillem kështu, unë kët po e ku, po e kuptoj kështu. Mbi çfarë baze e ke ndërtu kët? Kush ta ka legjitimuar kët çështje kështu? Kjo është pjesa e parë. Çka ka të bëjë më? Thash dimensioni i besimit dhe të dijes. Do gjithasht të gjithashtu normalisht shfaqen defekte në besim. Për shembull, ë trajtimi i teprimit I që li filan nga aspektet dhe dimenzoni besimit Përshin fillimisht evitimin e defektetve në besim Përshamun Një njëri që li nuk den të bën Ose nuk e bën Dhe nuk e ka në zamër Respekt në duen dhe ashabve të pejgamberit sallallahu a salam Përshamun një grup njerëzish shpalin të dezertuar dhe rënegat shok të pejgamberit sallallahu a salam Dhe kjo është defekt seriaz në fejë Dhe kjo është defekt seriaz në besim Për shamun me e kontestu besimin e Ebu Bekret Me e kontestu besimin e Omerit R.A Me e kontestu besimin e sahabeve Me e kontestu sinceritetin e sahabeve dhe vërtëtësine ty në për cilën e fes Kjo është defekt seriaz Nëse këtë defekt nuk evitohet Nuk mund të vazhdojmë atutje Gjitha më njërë tjetër Do të Do tjetë ju efikasë Përëndaj, te primi në këtë aspekt, te primi në fyrje, te primi në shëmtim të sahabeve, s'ilë pas taj komplikimet të tira një gjithë në rrafësht jetër, që është problem me e trajtu këtë temë me, do shta tema, ose pika, ose dimenzën e tira. E shiko këtu fillimisht. Ose ata përshamu që kanë te prim në shëndnimin e njerëzve, kanë bindje se filoni e din të ardhmen, filoni i përgjit duave, ose lutën të vdekurve e kështu mëradë, kjo është që kjo nuk tutë drejtuhet është teprim serioz. Ktu duhet të kthehet në bazë, të kthehet në mesatorë, pastaj pa të vazhdohet më tutje. Ose ata që për shembull kanë problem në besim tek çështja e kuptimit të drejtë të lidhjes së besimit dhe veprave dhe lidhjes së mosbesimit dhe veprave, kanë problem. Nuk pranojnë për shembull, nuk pranojnë për shembull mundësinë që dikush të jetë i, jet, i porlyer me mëkate por jetë në besim. Da ata është një trajt, ja, ja, nuk kanë dy trajt ose tri Kjo është defekt në besim Andaj, gjithë të vazhdimë më tutja, për e vitu këtë defekt në besim është i kotë Nga se realisht këtu buram problemi Pra andaj, dimenzion i besimi dhe i dies Kushtë të zënë fillemisht Si kurse të seka, kontrolimin e vazhdushëm dhe legitimitetin E fituar nga metoda e të rëzhëguar e rësionetet E vitimin e defekteve në besim dhe gjitha shtot të nërëlazër kushtëzën dhe është piesë e këti dimenzioni kërkimi i diturisë dhe marja e fesë nga ana e djetarve të pranuar dhe të vërtetuar nga umeti i Muhammedit s.a.s. Nga se, qështë ki mundësi për shambull me eshru këtë problem, në qofë se referenca është e dyshimtë, në qofë se referenca është e kontestuarë, Në qëfë se për shemëll dietarë Nuk janë pjesë e marjes e diesë E nga kush e merë Andaj, është kërës kjo? Kjo është defekt Si kërës që e kam cikë edhe në Që është e shkace Por edhe pasujeve Të shëmtuara që i silë kjo Kjo virës, aja është shkëputja nga njështë e diesë Përëndaj, duhet me eduku një njëri Që kështë të përmendim Duhet me mësu Se Duesh me uformu medje dhe dia ka një adresë. Adresa e saj janë dietarë, shumë thjeshtë kjo punë. Pastaj mos pajtimet e éventuale mes dietarëve, këtu janë pastaj gjërat e dyta, të treta. Por në çështjet me dietarës, si kushtsat për shembull, dietarët janë një fjalë, një goje se kjo punë është e keqe. Janë të në fjalës se kë qorganizojmë dëmtshëm. Janë të në fjalës se kjo nuk bën. Andaj anashkalimi të gjithë dietarëve, dhe të pranuarit e dikujt që nuk ka është djetor dhe është i kontestuar ndyshimt është problem që duhet mëshrua për të vazhduar më tutje. Dhe kjo ka të bëjë me dimensionin e edhe të besimit, po edhe edhe të, të dijes. Dhe gjithashtu ajo që duhet të kjet parasysh tek dimenzioni i dijes dhe i besimit është të jemi të bindur ta dimë se njerëzit nuk janë të nivelit. Nuk ka bë Allahu që llojnë njerëz në shkollë. Ja kanë me kurn këtë shkollë, ja apo thjesht nuk kanë me çfarë falet të Logaritur si musliman, s'ka kështu A kemi në islam për shëmë vetëm të këqështja e, e besimit Sa so kategori ka besimit? Kemi islam, kemi iman, kemi ihsan Së kërse ka në aditën e, Gjibrilit E ka përgjë Gjibril i Muhammedin së ashtemë Mel islam, qka është islam i ka dregu Qka është iman i ka dregu, qka është ihsan i ka dregu Që nëm këptan kategorizim, nuk kanë jetë kemi një kategori Të minhëm dhalimu në nëfësihi, o min Ka njëri që i ka bopë pa drejtëve të vezime më kate, ka njëri i përmbajtër dhe i, i qëndryshme në rrugën e drejtë, o kapit të në garuas në punë të mira, nuk janë një kategori. Ndaj, kushtëzime që njështë të jenë me një kategori është defekt që duhet të evitohet, kur këtë defekt evitohet, pas taj i më let ka, ka pranojshmëri që njështë me qenë në shkallë të ndryshmë. Pra ndaj, në duhet me kuptu se edhe, edhe dis Në këtë kod bëjmë aspekt në dijen. Ne mësuam të fek kod diçka farz, qual wajib, qual mustahab, qual mubah, qual makru, qual haram. Nuk kanë këtë kategori, jo të gjitha shkeltën të njëjta, jo të gjitha obligimet të njëjta, jo të gjitha kërkesat të njëjta. Esë mësueni kod të fek këtë me shkëvë të tot kë, me dijen. Nga kush? Nga njësh të dur dhe ku duhet. Prandaj, ky është dimenzioni i parë që është shumë e nevojshëm që kod të bëjë thar, dimenzioni i cili kod bëj më, dijen dhe me besimin. Nëse do a pinga këto pika që përmenda ka shumë çka mosteroj, ka shumë pastaj 9 pika e shtyllima që na nuk duhet më marrë ato, por po ju tham të rëzor, është për nesien e jone të gjithëve, që të jemi të sigurt se jemi duke shkel mbi bazën e qëndruesme të, të dijes. Bohu i bindur se aty ku nuk je duke shkel mbi bazën e qëndruesme të dijes, me këto që i përmenda, rrezikuarsh të bësh pjesë e ndonjë nga Polarizimet e shëmtuara ja diafthja më e. Por ju jo, gjithsesi mesatarës e kërkuar ato. Prandaj është obligimi juani. Para së tjetër thash për të ndejë për ta gjykoidi këng është obligimi juani që ne të shikojmë se a kemi diet mjaftueshme. Ti apo thosë e pasusë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti apo thosë e pasusë i Jannot të mora. Madje për këtë kemi kemi edhe emertie për këtë çështje. Në rregull A kemi legjitimu këtë mërtim? A kemi verifiku me vepra tonë, a kemi verifikuse sa janë në përpothshmëri me atë që ne pëthirmi në te? Ko është dashmuria jënë me zvete në raport me dashmët june? Ko është respekti? Ko është sakrifica? Ko është dëvëshmëria? Ko është morali? Ko është siela? Ko është edukatat, parve tonë dhe aje që ne kemi sëtë? Dhe la u gjerë lewala nuk e trajton asken në basë të qefëve. Jo nësi kemë këtu hoqë, po qefë kemë, s'ka me qefë në gjenët më shku. Ma dje është përgjësi e ma dhe kur ti e mërë të drejten me uqujt në emër të një gjenëratet të të tërë. Ma dje gjenëratet më të mirë, ndërsa me e njëllosë këtë përkacim e vebër të tua. Këtë përgjësi nga se nuk ta kanë bërqë të parët tonë në të nuk ta kanë burs, një llosin e mundë të tyra me neglizhencë dhe pakujdesin tënd vetimin. Prandaj është kujdimëndosh shumë e rëndësishëm. Ne aman kujt po thirrish ne aman të këtyra, po atë shikoj vëlla. Edhe ata kanë kaluar për ne me çfarë apokalojm, edhe ata kanë pasë të lëshë ndoshta me ngjyra tjera jo të ngjashme, por me karakter të njëjtë. Si ja kanë buar ata? Si e kanë tretuar ata këtë çështje? Dhe gjithta këto pastaj nën kuptojnë se fillojmë të i kthehemi normalitetit, i kthehemi mesatarës. Dhe këtë dimenzion është dimenzion vendimtar në tërtim në e kësajteme. E përse ta është ka shumë këtë që ka më usjaru, por me sajtë që me kaqë mi aftojmë isa për të pararimruar, se cilin dimenzion duhet të kontrolojmë vazhdimisht dhe duhet të ndjekim për të shpëtuar edhe vetë, por e të tjirët nga të prejkurit me këtë virus dhe këtë smunit të rëzikshme. E dyjta, dimenzion një edukativ, që shumë rëndësishëm, pas d Sot, dhe nëruar, mund të dhe me pletë përgjësi. Se, elhamdulla, dhe të tëtë, jo, nështë anë në nivel të knatë shumë, për me gjithatë, nuk është, nuk është, nuk është për shgënjim total. Për hapje adijes. Sot, njerëzit, me dë vërtet, dinë adithë, dinë a jetë, dinë regula. Ma dje, ma shumë se që dinë, ka dhe libra, që japën mundësi me di, dhe ligërata. Por, në qëfë i a bëjnë vetë të një pytët sinë qertë. Në qëfë se marim dijen që e kemi dhe dijen që kemi mundësit a kemi dhe e vendur njërë nënë. Dhe shikojmë edukatën tonë për basë e dije. A do të gjimë të balansuar këto dy pole apo të debalansuara? Më nëzë do të gjimë shumë të debalansuara. Shumë ma shumë dijim se që jemi të edukuar në basë e dije. Shumë ma shumë dijim se që realisht kemi përfitu moralin e dijes dhe sielin e dijes e që e shumë rëndësishme pra nda unë më ndaj se këtu kemi një defekt në në regulimin e, e gjërave që kanë të bëjmë mëneve që lën e ato në e mësë pari marim dije pas e edukat edukat është në dorënit më vonë dikur ndërësë qëfarë thot a blajbë më bareku Atat parët që realisht në asunëm të ndjekim Qëfar thot Ibn Mubareku? Ose para Ibn Mubareku, që ka thot Ibn Omeri? Nga kuha e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Thot Ibn Omeri, fillimisht emsonim Kur'anin pasaj dijen Kur'anin kuptim të asaj të edukatas, të sieles Pasaj e mërnin dijen Ndërso Ibn Mubareku thot Ta allem në l-edab Thumma ta allem në l-ilm Emsonim edhepe dhe sielin pasaj ilmin nga se një u të pa edukuar me jadhun dhije një bëndëm, rebelot më adhije, e mund të kaplën vetëknacija dhe, dhe, dhe mund të kaplën vetëpëlqimi më vet adhije dhe bëndzërarë. Me 2-3 adhije dhe me 2-3 informata, fjullon me rënuhë o gjallarë, o dhjetarë, me kontestu këtë, me analzuat, nga se s'ka e dhebë, s'ka e dukatë. Iz më dhënë problemet, iz më dhënë gabimet e njerëzë, nga dhjetarë o të gjallarë, nga se s'ka e dukat Dhe është më rëndësit, dimenzunit edukatës shumë si aji, i rëndësishëm Si kërsa i Idijes E qka përfin në vetë në vetë dimenzunit edukativ Që neve shumë nga duhet Dimenzunit edukativ të, të në vëzër fillemisht në në kuptan Të edukohemi Të edukohemi në Mëndim të mirë për Allahon dhe, dhe të edukohemi në optimizëm Dhe bindje në ndihme në Zotit Shumë njështë i ka për këdalë E diim që problemi është kështu, e diim që kjo është e keq, normal. e di që ti i ke të lashëm, normal. Ku është mendimi mirë? Ku është ku është bindja e Allahut le uala? A kë do mi kryn dhunja? A kë do mi përfundua? Ai më ngon edukata që realisht ësht, është është normale me mungutë njerëzve. Për këtë ka Islami kët aspekt me ambush njerëzve. A arx hubayra radiallahu taala anhu tek Khabbab ibn al-Arat thua them. Artik Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, ard. Po si erdhi Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem? Andrvor, erdhi si ti askush, askush penires ka arrashtu. Err i tërri i i i i i i gjakuosur e i tërri do thot i i i i i i mbyjosur nga goditjet e rrahjet e kurajshve. Err i privuar nga çdo e drejt. Te kush erdhi? Err te Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem çaba. Në karkisë aty ishte shumë normale për ne, shumë e arsyeshme. Tha, "Ellet të stënsiru lana, oj dërguri Allahut. A pritëm beçej durte thuaj Allah më animu kaq. As nuk tha, thuaj Allah leti mbyt, as nuk tha, thuaj Allah më iskatru, nuk tha asgjë. Po ishte thuaj Allah letanimoj se ka frikë nga çosabri. Edhe mas mas çfar, çfar përvoja si ishte përgjigje. Në kështu kjo përgjigje më në nënçmu. Kababin apo, por është e përgjigje pikrish në këndrejtim, qfarë tha? Tha, ka pasë para uve shumë ma tepër, e kanë qu pazarën e sabret, se ju. Dhe usili shembu, qfarë kanë vujtë, e kanë jekët e tjirë, e kanë bu sabër. Dhe pasta i tha, ola kinë në kumë ka u munë të sta gjilunë, por ju pëngutën i nga pakë. Subhanë la kababit dhe pëngutësh, bepse polip doa me bua pëtën, e paramëna përvegmi tira ma tepër. Et çfarë sinjali dashni më dërgoi pejgamber son kët aspekt në edukimit lidhun janë me Allahun, në ato çështë hakmarrës ndjera, në ato çështë shfryt, këto kanë lekto në era. Ja se qëllimi është të jesh edukuar në raport me Zotin që llora fillimisht. Ku është, është bindja të, ku është thimi kaj, ku është ibadeti kështu më rad. Prandaj në në në në në, në kurrën e trazigrave dhe turbullimeve ndryshme, cila është parësia e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Sa al ibadatu fil harj Kë higjëratin i leje Në aditën në sahi muslim Tha pejgamberi sallallahu sallam Në kone të razirave Vrasjeve, luftave ndryshme Aj që i përkushtot adhurimit Qka është kë adhurimit Aj këthejtë allaut Kërkom pejtime mësu Me dëvëtshmërime, përkushtim, me moral Thot, këj njeri që në këtë ko Me adhurim dhe me i badet Do me i tekalu problemet Jo me mendjeti dhe me i nati përkë ky e ka seva pse si më boi hijret të ona. Si më uspor ngul te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tonë ky është për lini mat, ajo mermanja vije si pasojë në veprat leta, nuk ka letë që ti me kund kom kompleti përkushtuar përkundër asaj që po ndodhta. Kjo është aspekti edukativ, i ka edukuar këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta që nuk kupton edukatën është dhe që është mas e rëndësishme për ta ndaluar Në për të asguroj këtë problem është të jemi të edukuar të mëzër në rrafshin e polemikeve dhe debateve. Polemika dhe debatet, të cilat nuk na përkosin, nuk dim, nuk jemi pjesë e saj, nuk na takojnë neve, është reflektim i edukatës së njeriut. Një njeri që merr pjesë dhe debaton dhe diskuton Për tema që nuk i din, nuk është i thirur me folë për to Nuk ka dije Ma dje bëndëm ma shumë së dëbi Ke qëfar të regon? Munges në edukatës Së ka edukatë kë njëri Nuk ka edukatë Ka nëjë për edukatë Muhamidi sallallahu e sallem Këtë defekt edukativ Sjetër si e të isio mërmenja Dhe ju si pasujet debatit Po si pasoj thjesht e një përgjigjeje Po ju në duhet në duhur Njeri i cili ishte i plagosur Kështë e varë E dini kemi tregu këtë ratë disara Dhe posa u zhua në mëngjes U zhua gjunë për kështë e nevojt pasroat Dhe i konsultoj shok të ti Qfar të bëj Tha më zval Ja u mërmena se muna me më më mërë temum Se nuk gudzëm e prekujnë Ata nuk i mërën parasysh Dhe thuan shëndetsore Që janë shumë të rëndësyshme që mërke menetve se shëndetit është mërënci më mërënci më më e knatësia Allahot po edhe rutja e shëndetit është knatësia Allahot pa ta këtë nuk e dinin i thanë nuk të gjëjmë ty lehtësim për dirës atik i uj duhet me marë gusëm s'ka te mëmë, a ju la dhe vdëq që ka viktim viktim e përzirës e dikujt ku si përket, që e viktimat e para vdëq një sahabë i pegamberi s'a sellëm si pasoj se dikush u përzik u nuk duhet. Çfartha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ndjejë thaqateluh qatalehumullah kate një përgjigje që i mësu kur ashap mendojë këto tha vron tha zoti vrafë çështua tha përgjigje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për sfalësia ishte përgjigje kaç krsnuse për të ruajtur edukatën që kishte mësu detash unë detash po ju them që zot tash tip maprish nuk lejoj prandaj është më rëndsi shkjerë me debatu as mendi largova valla Ka kush mirët me debate, me diskutime, ka kush mirët me gjëra. Realisht, sa debate me së muslimanëve, përpun që sfarës ju për kasin, asë si vetë kush për to, asë, asë gjë, nuk kanë pjellë, asë gjë këto debate. Fatke cish, po thamë kështu, përveq armicive, dhe ndarive dhe cëptime dhe përqera muslimanëve. Kur që të rrënë, të dryshme. Të dryshme. Asë nuk kanë përmisu, asë nuk kanë regullu, asë nuk kanë pajtu, asë nuk kanë shoru, asë nuk kanë evitu, asë gjë. Përveç se, përqarje, cëptime dhe probleme. Për qëfar arsye? Kure she për qëfar debatojnë, për qëfar flasënë. Si kur se i ndëgjaj, një nga saftë e pejgamberit, sa sëllëm, disa njerëz nuk e diskutuar për njësotema dhe qëfar tha. Tha ju, po diskutoni për dëtema, Për të cilat, Omeri, shikani, Omeri, dhe një pozit në Omeri, të rdjallanur. Omeri do t'imblilë the luftarët e bedrit, e dhe një kushin luftarët e bedrit. Shkish me pas, guzim, Omeri me marrë vendim vetë për të punë. Kishtë me imlilë 300 sahabe nga më të mirë që marrëm pjesë në luftën e bedrit. Me i, me i konsultu dhe me marrë pejtun e kshilë qëfar të bërë. Ashtektoni radh, mua edhe sot dikush tjerë debaton për dopun, për devijimin e dikujt, uzimin e dikujt, krim në ktinat, kish në ktinat kë, realisht mbi çfarë baze? Realisht mbi çfarë të drejte? Dhe kjo është mungesë e edukatës. Kur është prezent mieri i duhur, dhe ti përzihesh në atë çka ai duhet me krye kë nuk ka as edukat. Nuk ka as edukat kë. Prandaj edhe dëkuan e kaluar ishte kë edukata njëortë njerëzit Po shumë në Medinë, po shumë çështje dietarëshin, të ndërrua Allahu, dietarëshin. S'po flas për masën e rëndom të njerëzve, dietarëshin. Dhe morën vendim ulemaja asaj kohe. Që kur Imam Maliku është në Medinë, a mund një koft mundësisht kush vjen larg bimë larg Medinës, vjen me pyet diçka çon atë Maliku, kur kush mësoni përgjigje. Që Imam Maliku i krym për ne përgjigjet apo. A thuaj vota ishin të unifikuar mendime? Jo që është numa spahtimi i më Malikun, qircaktuara. Mir po, për mos me eksportu, mos pahtimi dhe të lartë të njerëzit than mjafton këmi ju dhon përgjigje atë. Për. Ndërsa ne mes vetë i menaxhim mospahtimet ona sikurse është më mirë japë atë. Edukatës Allah, ne kemi Malikun këtu dhe tash na muqju gjithkusht me dhon përgjigje? Për kjo është turp. Edhe na kemi njerëz të ditur, e kemi dietar, të kemi këtë. Ne na muqju tash me xhirë përfundim me marr sjellje me marr ashtu. Çfarë do kupt? Ku është edukata? Ku respekti? ande dukurta e besimtarit në këtë drejtë që sa më pak debate, sa më pak diskutime, sa më pak polemika. Po kësilla, po porosi. Naçi ka shojm bindshëm dhe kemi mbulesë sa shkëlje. Dikush nëj, në në përshëmb e ka në mungesë të caktuar, e ka në prem të caktuar, e të dishmë. E shë përshëmbose mungon pa arsye nga namazi me xhamat. Do të mos të bëhet debat me ton Facebook që bota më papërt në përmekëshill po vllai ndërmu zjak i ki problema kiti çka që përshaçi është mirë a do më ndihmua vi me të marr këshillë vllazore kjo po kjo duhet me qenë gjallë gjithmonë jo me qenë indiferent ndaj mangësive puna e ti çka është edhe kjo është ekstrem ndër mesatori është kjo çpo këshilla po porosi po me të mirë me uzim me dije me bazm ndërsa debate publike debate me të tjerët ata thonë kështu për historinë na po akthem gjithmonë historikisht është ditë kush mirë me debate dihet kushtet për to Allah. Po jemi ose djune njerëzve. Jo çdo kusht i rëndomt nga profilet e ndryshme që kanë edhe tash apo po fule për këtë çështje. Prandaj ky aspekt, ky dimensione edukative shumë i, i rëndësishëm që ka të bëjë me çështën e rregullimit të debateve dhe diskutimeve. Dhe e treta të ndërruar është kur flasim për dimensionin edukativ që ka të bëjë me shrimet të këtij problemi Në këtë dimenzion edukativ përfshjet, edukata e të bërit mirë. Qëka nëmë kuptan kjo? Një musliman dhe një muslimanë, duen të jenë të edukuar që gjithë mund të bëjnë mirë. Qëka do qoftë? Dhe mës të akushtëzojnë këtë bëmirësi me kushtë dhe rëthana, nga se dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Nëse nuk e mosh me punë mirë e mosh shejtani me mbrapshtirë. Ja më me mendim të keq, ja më përgojim të keq, ja më bartë fjalë, ja fashë thëme, ja veprim të keq, gasë liç i Allahut është nuk ka kët botë hapësira të zbrasta, do të mbushën detyrimisht me diçka. Ja ja kanë mosh. Ja kanë mosh me të mirë, ja kanë mosh me të keq. Domo zashmërisht. Prandaj, nëse ne mos themi ana shojmë se gjithmonë ai është diçka. Sikurse kan thënë për një gladiator të hershëm. Subhanallah, nuk ka mundësi që atë njëri me e pa pa bëti po, që ka mirë Nësë është kohë namazit e ki namaz Masë namazit është më pësutikën, s'kohë më pësutikën e Koran Masë koran e dhekër, pastaj në obligimit e familjes, pastaj të gjithë mëne shenë punë të mira Kjo është edukahu që duhet a me pasë vetën tonë Edukahu që gjithë mund të jeshtë i kyqenë punë të mira Edhëpse e në dvogla, edhëpse e në thjeshta, edhëpse nuk kenë shumë të m A rendsitësh mos që koha e lir mos të jetë material për të provokuar shejtanin me më shumë të keqë. Kjo më rëndsi. Kjo është pjesë e dy kotës edukou. Na kimund nje këto dy kot. Ka seni e kushtozojm të mirën, për shemb. Sadokën e kurzojm me sasicaktuar. Po ka thënë pejgamberi se sadaka nuk do thot pasuri e madhe. Wala u bishet ti tmra me gjithë hurmë, ti bësh dhërdhenës. Ti burt me gjithë hurmë burt dhërdhenës. Madje ka një fjalë e mirë, sadaka, fjalë e mirë, sadaka. A ke këtë këtë kulturë me jetë, s'kam sot çka më don, nuk kam mundsi, po e dhunë fjalë të mirë. Mosum shkon ditë pa sadak. Kë është edukata e kërkuar? Nuk kam mundsi ndoshta me bë këtë mirë, po kam mundsi këtë me bë. Nuk kam mundsi me qen atje, po kam mundsi këtu me kon. E rëndësishme është edukohu që gjithmonë të jesh i kyçur punë të mirë. Çfarë do të qofsh ato? Madje edhe heshtja është punë e mirë. Madje edhe gjumi është punë e mirë. Kur është me njetë të forcimit Për më po pasaj punë të mira Lëtëzët i shka Angazhoj Për mënda langëgjën levala Nga se Nuk i kasil njerëzit Në më rapshti në dëvijim për e se ku helir Nuk kanë ko Djetarët realisht më marë me, Andaj edhe Kanë i së largë Kanë i së largë Për andaj të nërëllëzër kjo botë Kërkën nga ne Udhëtim Me shpejcit saktuar Në çu fse u shpejtsin dhe zhvendosur të ka shikuar anash ti bjern në komunësh sikurse e kanë përmend shpesh hala ç'është një aeroplanit e ka të kushtozuar shpejtin e caktuar po e uli bjern po u nanë çdo çdo në ka stacionin e hawa nanë masë shtu ka me zbritunë rregulls mônësh në komunë në ku doshti ka form caktuar të zbritet atë rrimet ka kukur hyp e pastaj pritse diku ndohet duhet me zbrit ka rregulla atë na duhet më skuqso Në kuptu se Na duhet me qenë gjithë mund Nuk kemi ko me unë me pun palidhje Me pun të kota, me pun banale me pun, Nuk kemi ko nga se një jetë kemi Një mundësie kemi, një shanse kemi Për ta fitua që pa e kërkojmë Prandaj, edukata Që njerëzit e jenë gjithë mund Të inkuaduar me bo pun të mira Gjithë mund, kja është kësht Për një që bëtë problem Gjithashtot edhe Pre asaj që në në kuptanë Uh, në dimizun e edukativ është Të edukohemi Në luftimin e fanatizmet Do të të shenë Sikur se e kam cekatje se Problem është një pishkaqeve Që e silin këtë problem Të, të, të primit dhe të të ikalimit është Shentërimi njerëzve Ose në në qmimi Iskajshme t'yra Po kemi arsuje me i dash njerëzit Veçaneshtë ata që bujnë mirë me dhije, me vepra, qërës nuk kemi arsvije, ma dhemi i darë shumë, mi për po jo mi për të kufinit, dhe po, e përstaj të polarizuar me kjo me filonin, me kjo me filonin, duhet të edukuhemi që, të pranojmë për ati që e mi të bindoj se e ka mirë, por të respektojmë më dha që mendojmë që nuk e ka mirë, para i ka dhe së me menua abdo. Këtu të Këtët me konë këtë edukatë mësë muslimanë më abdo. Këtu të Këtët me konë. Prandaj Edukatë në ulemave Imam Shafiu Rahimullah Kështë e polemizuar më njën për djetarve Dhe debati Pak këdhe e muri një farlaj Një farlaj Një farlaj, farlaj, farlaj Kahje që ndoshe të i kalan të ato të normaleve Dhe undon Shkaja njëri në shpi u përfundoj debati Imam Shafiu Rahimullah të shpijat Ashtë së poboj të ratë Subhanallahu po na përitem diskutuan po mos vollseto shkëte shtëpia tjetër. Trakitin der dhe Kurdura i thon, "Po urna, thanë dëgjaj, ne edhe pse spajtuam në ala vllazën e jem. Të lutta të mirëkuptojmë, në ala duhum, ala të kem në gozëmras. Çi kjo është luftëja? Nuk është fanatik mendimin tim. Ai më, më. tha mu kësot, pa më kërkuallallin, pa më bëj mu kësaj më pa bëj kësot, këto janë fanatizma të të shejtimit të vetvetës të dëshuji se të pruan dhe i vetë vetës, ose dëshuji se të pruan dhe i të dikuj tjetër, në lidh i që ka shumë me ma madhe, se respekti për dikën, në lidh i që ka shumë me ma madhe, se të shurria për dikën, pra i të dim të kategorizojmë, të gjithë ato që duhet në vendin dhe në shkallën e duharë. Kjo është edukatë. I dërguarë i sësemi edukaj sa abe që, ta luftojnë fanatizmet, ta pranojnë tjetër. Kjo është që përfrijet nga se e përpjotëson këtë mozaik të kësaj strategia dhe të këti plan e përshërimin e këti virusi është dimenzoni shqëqënorë. Për në parëm të patëm dimenzoni besimi dhe i dijes, pasa dë dimenzoni edukativë. I të të të dëshë dimenzoni shqërorë. Qëka nën kuptëtan dimenzoni shqërorë? Që shqëqëria të jetë organizuar si duet për luftimin e kësaj dukurije. Qëka nën kuptëtan? E para të hapen mund të diskutimit dhe dhe dialogut mes vetë. Sa herë të mbyllen dy të dialogimit mes vetë, mes mes strukturave, niveleve, mes palëve të ndryshme të shoqërisë, detyrimisht do të ndodhin polarizime dhe polarizimet shkaktojnë extreme dhe pastaj ato silën dhunën. Kjo shkon në mënyrë zinxhirore kështu aftë. Merë kët nga struktura më e vogël e shoqërisë, cilla është familja. Familja. Nëse dy bashkërt kanë problem mes vetë Dhe nuk dialogojm për kët problem. Hajde po ulëm për pëkthyrëm. Kush e ka mirë ç's të ja bëjmë? Nëse nuk dialogojm, çfarë do ndodh? Do të fillon ky problem të polarizon. Duke larguar sa so më largë, më largë, më larg. Dhe pastaj duke u larguar më largë, më larg, fillojnë tani më pak të kënaqur me ndajën e tjetrit. Fillojnë më pak pastaj të shprijnë dashurinë më tepër vjen pa, dhe në shprehje urrejtja inati e uretja, inote, zilia ratë. këtë ratë. Ne këtë kusht shpërthan ndhûn ose burin ndaj gruas Me rahje, me shtyre, se kujt i qfarë Ose eskalan dirë në Ndare shkurërzim Si bas një statistike që është bërë viteve të fundit Në një piesë të madhe të botës Kanë bërë sudim rrëth shkacheve të shkurërzimit E dinit të ndërdozër se 92% Të shkacheve të shkurërzimit Ka qenë mungese e dialogu me të bashkërët Kanë pas problem, i kanë ullë dy bashkërët Një dy një da, po A këni folë për gëllë? Ja, shkëna folë q Teatri, teatri 92% ka mungesë dialogut. A ne duhet no, hajde. Të, të shikoj mendimin tan, ti çka po thon, çka po tham. Ta ndëgjojmë në teatrin. Nga se kur mbyllet dialogu dhe mbyllet diskutimi, hapon para gjykimet. Pas e hapon akuzat, hapon shpifet, hapon gjithçka e keqe, dhe në fund as ka lënë edhe më, me, me dhunë Allahun e ruajt. Andaj shoqëria duhet të jetë në niveln e gatshëm për me dialogu me diskutuar. Nëse nuk ka hapësirë për dialog, Nëse nuk ka opsirë për të dëgjuar drejt të gjithëve, atëherë kjo do të shkakton diskriminimin. Do të thotë diskriminimi pastaj gjithsesi do të prodhom pastaj edhe problemet e ndëshme një gatotë kjo që po flasim për për të. Gjithashtu kur flasim për dimizon shoqëror, pjesë e rëndësishme e shoqërisë janë dietarët. Ata duhet më luajt rolën e, rol e dyshë si duhet. Prandaj për shembull, një vrejtie e disa e disa analistëve që më ka pëlqyer dhe po e përmendja është në trajtimin e kësaj teme që bëhet sot. Sot për shembull trajtimi i çështës së teprimit apo ekstremizmit më shumë trajtohet në rrafshin politik se në atë akademik. Duhet rrafte akademike të trajtohet. E pastaj ato japin referenca dhe japin preferenca dhe japin uzime se çka duhet më pasojmë me me kët problem në rrafshin politik e ligjor këtu më radh. Mirpo akademitë herë tën ose me faj ose pa faj. Epo roli thyra është me tregues se sa ka shtrëmbrym me devijim nga rruga e duhur, me kthyr rrugën e duhur. Nëse dietarët e profileve të ndryshme, dhe hojallanë gjithashtu nuk e luajn obligimin e rrugës së si duhur, për fat keq është keq përdoret kjo situatë nga ne për çirimë sa për sikuzë ceka. S'këna mujt me ul kët, s'këna mujt me me arzukës, s'këna mujt me godit kët. Tash ka rasti dhe nëse na mu bashku me këtu kët, shfrytëzojmë situatën për ta legjitimuar për çardhën ndaren atër kjo dhëtë jetë defekt shëqëror dhe këtë defekt shëqëror dhëtë pa mundësan që shëqëria me e luturën se duhet e kur pa mundësan përja shtohet kjo, kjo dimenzën dhe bëhet pas ta i shërimi i mangët kjo shumë rëndësi është për ndaj edhe duhet dhe nëruar me erujt i tibarë një njërë që kanë dikim me erujt me erujt pozitën nga sa ata duhen parënojnë një shëqëri cila për shamë në skovleta ata dhja as djetari, as Njeri pi njerëzve, s'ka, s'ka, s'ka respekt për shambull, ka devalu vlerëja profesorët, arsimëtarët, njerëzve dishëm, më bërë. Me arsujes e parë që për ka devaluë. Dhe qëqëria ka gabu në të tëjtimin e gabimeve, ose i ka përhap, ose i ka zmadhu, ose ka bëskena, që rarish ka nënqmu njerëzve të tilë. Atër pa dushim se një element i rëndësishme qëqërisë është për e ashtu nga mundësie e ndikimit, e kur k Sikur se e kam se ka të fjallë që e ka thënë e djetarë për djetarët dhe o gjelarët dhe mësust E shë qishë ju ka thënë Entum mil hul beled Ju i një kripe e këti veni Nën kripe e kripo është e dëmës dëshme për rushqimo është, është e panashkallushme Ma djetë për uajtë në gjereve, ruajnë me qëfar Me kryposje E ka thënë Ju i një kripe e këti veni Në çuse kripa prishet, kush e pri kush e ndos kripën pastaj. Hait po prishet kura kripa në rreth. Hait sco shiu shimi kripa në rreth. Hait duhet këm kripa këtu internet. E kur kripa prishet e kripën kush në rreth. Duhet mëruaj kripën. Nga se skemi pas të asjë. Për ne kërkuat rol konstruktiv, edhe i shoqërisë për ball dijetarve, por edhe i dijetar për ball shoqërisë. Kjo është element i rëndësishëm që ka me këtë dimension. Gjithashtu Por lazer, në shtikën dimizën shoqëror mund të përdhet nga njëra dhe masat e bojkotit, por me kushte të jenë efikase. Jo që të shtëpia në izolim, por ka njërë për shemb, njërz të caktuar, grupe të caktuar, individë të caktuar, ganërin nga, nga diku të caktuar në shoqëria, por kur përcaktohet se ka dobi, edhe bojkot i ka efikasitet. Por tiet i gjithsesi i menaxhuar si duhet dhe të përcillen Në gjithës e si, lëtojt e, e duhur, apëto. Andaj, pegamiri, sa so sëllëm, kur kapib një malik, e bëri shkel një duhur, qëfar bëri, pegamiri, sa? So? I bëjkotoj. Tha, ju si, nuk meni përgjigjur. Dhe mas, tash, për mirësu, se e përrimi të e është bëjkotit. Dhe ndaloj që në medin e dikush që fletë. Zbonë një u full, apëto. Por kjo nuk u dheqën nga bubek, kërës nga omeri, u dheq Mohamedi s.a.s. që duet, do të të të sot njerëzët përshamu dhe shenjë njerë i njerën të i padishëm dhe ka bindi se fillën hu që ka gabu dhe thët ke gabu t'i kërshin bidat dhe si apë selam Por t'i kush jeti me bojkotu këtë? Kus t'i gabti këdrejt? Bojkot i është mjetë, por që du në më në gju me dije, jo me epsh, jo me më tësian Të të ke fundit selamit ose më selami, sen dëmë si bën këtina apëta Mirë pashtë është është reflektim i një mungesë të edukatës dhe gjithashtu të mungesë një dije që ti nuk po din se ku po për përdorave. Jo Filani pejgamberi sa e ka bojkotu kaben, që sa bukur mund pejgamberi sa. Po mos ta ke të bojkotu pejgamberin kaben. A kështë po as drejt me bojkotu po bo me kritik kur. Mande do të thësh të shkelë dhe më katapta. Kujdes, kjo është mjet po për të më ditur me, di me bojkot, ty është më bë këtë pun, kush më bë si më drejtu. E po thjesht për një gabim, për një madje nuk është as gabim, atia më nëse është gabim. Thotë, duhet ato që kanë bidat, ato që kanë shem, ato që kanë devijem, na haram ikramilloh selam. Kush ka thonë këto, lla, më tshin fikës kjo. Më tshin simësh kjo. Andaj kjo është efikase po në kufit e duat, në kufit të ç'i du. Kush kur e mundhej ai që ka dije me argument, duke qenë sigurt se ka të bi. Zë do të gasë po vrejë. A e në vrejtë ndikimet e bojkotit e kabit, o, shumë, shumë të nojë kanë qenë. Andaj, kur janë pastru nga pasojat e mëkatet, Allah u ka zbita jetë. Jo përjetësesht të anjetë mësë mi folë. Ka qeni kodë caktuar, ka qeni masët caktuar, e ndërmar për ti eduku, e ka luaj të rëne vetë, është këti pe gëmërë si pare që ju ka folë dhe i ka reintegru në shëqërija përë. Pra e duhet kujtes me këtë. A masi masë shëqë po ekziston, nuk është komplet për e përgjithsuar, por në rrethana shumë të kufizuara dhe gjithashtu të menaxhuara nga një njerëz i duhur. Dhe gjithashtu normalisht aspekti shoqëror hin edhe, por kjo është tema e gjatë, por për shfitën tuaj aspekti ekonomik që ka shumë rëndësie të madhe, prandaj dhe shërdhi ka përcaktuar zeqatin sadakan, forma e të cilës më që shoqëria realisht mos ketë ndalë të mëdhë, mos ketë dallime të mëdha që edhe këtkë ketë diçka çka, realisht është që në jetën se në momentin kur përhapet fukarlluk më të madhe, përhapet shumë të qëcia pravopat ja, e hajnia, nkonë omerit para më nënkonë omerit, çfarë kuaj puna ja? Çfarë kuaj e artu kon sot dia kon sot dheush mëlëkon. Por çka kanë pasni këto aktorë spërthë të madh ka pas shufokarllëk. Dhe njerëz nga varfënia e madhe fatkeqësisht kanë filluar më ka pak më me, me vjedh. Ne marrë njerëz caktu pse, po nkonë ti. Edhomi ne ka pas parasysh kët fukarllëk, andaj ka thon te përmirësojmë na ekonominë, tani nuk jone hajnin ata. Por sikado nuk hojnat, gazet ka thon, dënim ka marr, por jo atë dënim e merituar, gazet ka thon se problemi ka dikun tjetër apo. Andaj i ka punsu, i ka integru, e ka ofruë ekonomin, e tash skenë arsye më vjedhmo, tash vetëm kofshi i ligë dhe i prish të skenë arsye më. Por e ka par parashys që mund të jetë shkaktor për devijencë shoqëri, varfënia dhe aspekti i urt ekonomik. Dhe kët do thotë është e rëshme që nga kuaj pejgamberi zot me motutja që është para pasi rregull. Dhe gjithashtu teknologët Këtu përshjetë shumë shpejt edhe normalisht, edhe dimenzioni i sigurisë dhe i rendi dhe i ligjit që normalisht duhet me pasë regullë e kështë mërëd, po duhet me pasë kujdesë, me ndojë si kurse dhe shumë analizë dhe studiuës dhe shkenstar dhe dietar dhe akademik, do të kanë të reku vëretin që tretimi i këti përlimi mos të jetë i filuar dhe moset i udhequr gjithë mund nga do tëtë uh, masët e ndërmara për në parandim e kësaj në masa do të që kanë që përfshin aspektin ligjor dhe aspektin e sigurisë. Po, këto mund të jenë në faza avancuara, por duhet t'i luajë rrugën këtu në të parave, nga sektuan më efikase dhe këto garantojnë stabilitet. E kur dikush rrshet dhe këmbgul në dhunë dhe këmbgul që asoj si mos i përpo mos i përshtatet këto msimeve, atë padyshimse ka thënë pejgamberi se ahiru elilaji elkay mund të jetë ato ilaçi fundit edhe prej kemezjar me nan ja qdira ndota por kjo duhet t'jet shumë shumë e fundit nga se në çonse është e para padyshim se eskalan mate për situata kalon polarizimin më të ndajsh, pasoja më të ndajsh ekstremot andaj këto janë ato që janë më në sikte përdorën ata. Kjo qoftë tu ka shumë çrime që duhet me i thon, shumë pika ti raport, po them për fund të ndërlozull, përfund. Gatrejtimi i kësaj teme që bën dërrmetan i kuptova se kjo është kjo është një problem i madh. Ka prek varde me është elan katku njerëzimin e përgjithshëm. Prandaj kërkuat një qasje shumë serioze, kërkuat një qasje shumë studioze, kërkuat një qasje shumë e organizuar, apo çdo qasje sipërfaqësore dhe shkela shka dhe e pa organizuar nuk garanton trajtimin e duhur tek këtij problemi aftë. E dyta që duhet të kuptuar është se ky problem shkaktohet nga shkaqje të caktuara. Dhe këto shkaqe kanë, do të thot, priordhë dhe kanë burime të caktuara duo te kim paraqesh shkaqet që pastaj të dim se nga erdhën këto pasoja nëse ignoron shkaqet tërësisht dhe vetëm me pasoja këto pasoja kanë më urit edhe më tepër por thamun nëse e përjashtojmë çështën e ignorancës dhe nuk mirënim mëshrimin e saj ignoranca ka më prodhu gjithmonë problem gjithashtu diskriminimi ka më prodhu problem gjithashtu shtypja ka më prodhu problem ekzotë më radh sigurisht se i kemi cik në dersën e kaluar prandaj do thot kuptuam se ky problem Rani ti koha të shkallëzuara duhet më mund me shkaqe si do më njohsi duhet dhe më u marr me ton jasht adekuat gjithashtu duhet më kuptu se kjo temë nuk është do të thotë temë e thjeshtë dhe dua që të bindemi në serozitetin e kësaj teme me një ujin e shkallë e pasojave që s'e kotip sigurisht e kemi cik në ditën e kaluar andaj kur e kupton iriu çfarë pasojë sjell ky problem vendoset më the për dash më kujdessum se kupta vendos këmbën në çfarë po bëson, në çfarë po bindet e ka po shkon dhe sipas sillet apo poonjo se si kupton certifikat për, për pasujat nuk e dinë çka ndodh, atëherë sikurse fëmiu i cili ngak kurreshtja i fut gjithë drejt në çarkun elektrik afër. Apo ne pastaj çka prret për vdekjes. Ai sikafut fëmiu nuk i fut gjithë drejt në rrym për mdek. Jo, si fut për këtë. E për çka i fut? I fut nga kurreshta i duket interesant ata. E plot njerëz bëjnë vëprime të pahishme me kurreshta, i duket interesant më po di çka ata. Andanë do të më kalu si kë një gjë interesante, por ka edhe rrezikshme, duke i sëruar pasojat. Gjithashtu, shërimi duhet mund të ndërtohet në baza të qëndrueshme dhe stabile. Dhe gjithashtu, sikur se secili gatërim tani, duhet të përfshihen dimensione të ndryshme për parandalimin e kësaj dekorie dhe luftimin e saj. Nuk mjafton vetëm një njëri, nuk mjafton vetëm një metodë, nuk mjafton një dimension, por duhen të jenë të inkuadruar të gjitha këto dimensione të gjitha së bashku, normalisht duke i renditur në bazë të rëndësisë ndikimi të gjitha ato që së bashku të ruajin të luajnë rol në dur në trajtimin e këtij problemi. Dhe të ndroshë dorë gjitha këto çështje që i si ka drejtuar tani, shpresoj që të na vërtëdisojnë, po në vend që di të kuptojmë se Islami me gjitha këto përsdimë i jep me kuptues se është shumë i gjerë këtij problemi, nuk është i ti, është i huaj, apo po tenton të dhonë shumtim, po ndonë të bëhet pjesë e tij, po refuzon Islamin me qenë ti. S'mund më kon me gjithë thëmsime, me gjithë të udhëzime, me gjithë trajtime, është Gjithë mund, islami ka qenë në, në, në luftë me këtë problemë. Gjithë mund, korë nuk ka pasë raporte mitësore, gjithë mund i ka shpanë luftë, që nga dita e parë, kërkarë Muhammed e Zazam e deri, sot e deri një Mulkiyama. Nuk ka mundës një si me konë. Parë, normalisht, neglijenca, pakujdesia, papjekuria, mendjelecia e i tharët islamit, realisht ka bërë që fatkecesht islamit të pagun faturën e këtëme problemeve e që pas taj të kemi nevoj ata edhe ato është shfaqësimeve, trajtimeve që realisht Islami nuk jua ka, nuk jua ka borx as kujt në këtë botë hapta. Allahu na mundsoj që ne të educohemi, të vëdësohemi, të reflektojmë pozitivisht, që në këtë mënyrë të reflektojmë edhe imazhin e bukur të kësaj feje, imazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të reflektojmë mësimet e tij të bukura, të mira të buta, të dobishme dhe të rëndësishme për njerëzimin. Nga se kështu ishte Muhammedi sasem dhe kështu duhet të jenë pasua së të ti. E Allah o gjëlle uala këtë që ka rëshqitun nga rrugë e vërtet dhe ka rëshqitun nga mesatari. Allah o të e këthen në rrugë në drejt dhe ti u zët në ruan nga pasua e dëmshme të kësaj dukuria negative dhe të mundësën që në shëshrinë tonë mësë të ketë asë ideologjit e këtilë e asë do tëtë të pasoja të kësa ideologi apo të tjerave, tësat mund të jenë të rëzikshme dhe të dëmshme. Dhe jo vetëm të këni, po lësë Allah në gjënë leone që të arruan barë njërzimin nga gjdo shkaterim, nga gjdo niksit dhe nga gjdo e keqe, e neve të në bënë shkaktar të parandalimit të qëfardojt dukurije të keqe që e rëzikon njërzimin dhe botë në përgjësi. Me ka që po i do fund të të, të, të, të, të kësa e teme, e ne, inshallah, edhe desh në as Jan të parlemruara ndihme me pengesat në rrug. Dhira tera, Allahu ju ruaj dhe ju shpobleft. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam tasliman kather.